O dia 23 de março na história, 1688, a cidade de São Luís foi designada capital do Maranhão e do Grão-Pará, 1970, o deputado Ulisses Guimarães pediu a de redemocratização do país pela anistia e eleições diretas, universais e secretas, 1970, a equipe de tênis da África do Sul foi banida da disputa da Copa Davis por causa do Apartheid. Regime de Segregação Racial 1970 Foi eleito o Papa Sicínio, o 87º Papa da Igreja Católica 1971 As Forças Armadas da Argentina prepararam um golpe de Estado para favorecer a volta de Juan Domingo Perón ao poder Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de março entrar para a história Tenham todos um bom dia